Але то вже один з дивних законів погоні та втечі. Втікачері завжди здається, що погоня дужча. Юсова душа вступила в п'яти. Він біг гнаний жахом, котрий обезволив його. Моя ж погоня стончилася до волосинки. То вже біг не я, а бігла вічна селянська кривда. Але сили полишали мене, минула думка, зупинитися, вернутися до коня. Та в цю мить постать попереду якось дивно вимахнула руками, і на старе стожарище праворуч упала велика, червона, може мені привиділося, торбинка. Я зрозумів одразу, пан викупляв своє життя. Я або побіжу за ним, або вхоплю торбинку, і тим вдовольнюся, відстану. Мені давали вибір. Одначе в самому мені вибору вже не було. Мене спалював жар, моя голова була важка, неначе налита оловом, а в очах стояла червона заграва. Я вступив у бік і важко повалився на стожарище. І ще встиг побачити, що з другого кінця стожарища метнувся якийсь клубок, заєць, чи лисиця, і зник у осоці. Велика сива хмара наді мною опадала на землю червоними клаптями. Очередь також був червоний, і розбігався в усібі червоними стрілами. По хвилі ті стріли стали рожеві, далі сині, відтак зелені. Але я щойно звівся на ноги, почали знову міняти кольори на червоні. В очах мерехтіли якісь клапті, не наче йшов рожевий сніг. Ступив крок, другий, і провалився лівою ногою у прогноїну. Упав. От чорт! І враз почулося десь поруч. Я тут. Хто ти? Той кого ти покликав? Я нікого не кликав. Лежав на купині, крутив головою, нікого не бачив. Ні кликав. Нащо б я кликав, а на що всі кличуть? Прийшов час. Брежеш, не прийшов. Ти мене не зрозумів. Прийшов час просити помочі, принаймні поради. А хто тобі тут її подасть? «Твоя порада!» «Чому ж ми, мудрість, ми часом жартуємо над вами, бо ми сильні, а ви слабкі?» «Але ведемо чесну гру, якщо вже радимо...» В цю мить я почув шорсткий ржавий смішок. Ось сміх диявола, він страшний. Під нього замерзає в жилах кров. Одначе мене й далі спалював жар. Я не злякався нечистого навіть зараз. «Ви не вмієте робити добро!» Всі ваші діяння на розруху, погибіль. Ви йдете в ніщо і хочете вести туди нас. Нехай так. Але сили зла завжди перемагають сили добра. Хіба ти ще не впевнився в цьому? Все, що ви називаєте мудрістю, оманне. що більше зусиль, більше безладу. Лад творить Бог, а ми його творіння. хе, -хе. і ми його творіння. Але годі базікати, без мене ти звідси не виберешся. В цю мить я побачив його. Сидів на купині навпроти мене, шкріп болохатою лапою щоку. Дрібний, у ковтюхах, хвіст не наче втиляти, яке обкалялося. Зуби чорні, гострі, справжній болотяний чорт. У нього з рота смерділо, аж мені сперло подих, і стало страшно. Не чорта, а того, що справді не виберуся з цього болота. Воно засмокче, заколпне мене. Я загинув його череві. Лежав у гнилій холодній воді, яка потроху остуджувала мене. Геть, виберуся сам. Тричі прочитав у думці закляття, зібрався на силі і зіп'явся на ноги. Довкола зеленіли осоки, Чорніли прогної води, десь високо вгорі клекотів бусол. Той клекіт влив у мене сили. Розглянувся, не було нікого. Повільно, похитуючись, я побрів стежкою, яку проклав у осоці та очереті, забившись сюди. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, Отче Святих, врачу души тілес. Господи Богнах Ісус Христос, благодаттю і щедротами свого людинолюбства, нехай простить тобі всі согрішення твої!» Я зрозумів, що єсмі вже на тому світі, і янголи обвівають крильми мою душу. Через те по мені ходить благий вітерець. На цілу розплющує уваженне, приваженне повіко, але воно знову заплющувалося. Тисячі голучок кололи мене, А тіло моє було прозоре. Бачив руки і ноги свої. Гарячі повітрів також були прозорі. І ще я бачив крізь них кучеряві верби над річкою, І коня, і себе самого. Вів того коня за гнуздечку, Тримався за неї, аби не впасти, І не міг утямити. Чому це я в райських кущах з конем, Тонконогим арабашем? І хто це стоїть наді мною склинцюватою борідкою? Таких борід боріду святих немає, а може я не в раю, а в пеклі? І це сатана насміхається наді мною. Господи Ісусе Христе, преподобних і богоносних Отець наших і всіх святих. У пеклі не співають молитов. знову напружуюсь і зсуваю повіко. Одначе не сила втримати Його, Око знову заплющується, а перед моїм зором стримить кленцювата борідка і стелиться кудись у далечінь глибокі борозни. А я йду та йду, веду коня, а може, це кінь волочить мене, і я не знаю, куди. Відтак кінь зупиняється біля розсохатої дуплистої верби, і я ж бурляю в дупло над головою важкого шкіряного капшука. Це верба біля греблі через нашу Тернову долину. Оглядаюся і знову бачу чоловіка з клинцюватою борідкою. Янгола чи диявола? І враз мені тріскає щось у голові. І я впізнаю в тому чоловікові нашого сільського попа, отця